Feleltem elszántan. Asszony rabja, nem leszek többé, de nem ám az angyalát. Aztán kocintottunk és ittunk. Hanem a király ő felsége elkomolyodva gondolkodott valami fölött, amit a fenséges asszony is észrevet, és nyomban megkérdezte az urát, mi nyomi a szívét. Ő felsége nagy nehezen megvallotta, hogy azon emésztődik,